Зоя Ігіна. Обличчя. Роман. Видавництво «Кальварія. Львів». 2002 рік. Читає Лариса Оксенчук. Драглиста пітьма наповнювала кімнату, торкаючись обличчя м'якими вогкими долонями. Час зупинився. Вітер дихав у замерзле скло, Крізь листя крижаної папороті світилися його очі. Аж раптом надривно заволав телефон. Тривожна тиша приречено зойкнула, задзвеніла і, вдарившись об стіну, застукотіла по підлозі дощем скалок. Трохи згодом увімкнувся автовідповідач. «Маргарито Олександрівно», – почувся веселий чоловічий голос. «Сидимо у темряві?» Я знаю, що ти там. Поговори зі мною. Пан Зухевич замовив сьогодні примірник твоєї нової книги у подарунковому виданні. На мить голос зник. «Агов, дитино темрявий, чуєш? Візьми слухавку. Будь ласка, Марго, Гальо, Марго!» Що не за незрівняйне вміння примушувати себе благати». Я вже стою на колінах. Марго усміхнулася, підійшла до апарата і взяла слухавку. Ну, нарешті, почулася з того кінця дроту. Сподіваюся, ти не надто втомилася на шляху до телефону. Моє шанування, пане Чижевський, ще усміхаючись, промовила Марго. Ти, мабуть, хочеш відсвяткувати? Що ж, запрошую на дві чарки за мій кошт. «Манери, пані, манери, стиль алкоголіка тобі не личить. Як твій видавець, вважатиму за честь оплатити вечерю в ресторані. Хіба ж не привід, га? Форма одягу, сподіваюсь, вільна, пане благодійнику», – іронічно запитала Марго. «Без провокаційних бандан та стоптаних кросівок, будь така ласкава». Сон їй відповів Чижевський і додав: З'явлюся за годину, будь, слухавка застогнала коротким зумером від бою. Марго увімкнула на стільну лампу, пітьма злякано відсахнулася. І, обпікшись об золотаво рудуватий струмінь, що раптово бризнув з-під плафона, і густою рідиною розлився по кімнаті. Затимувала подих і причаїлася у дальньому кутку. Марго невдоволено зажмурилася. Знову істерично задзеленчав телефон, автовідповідач з готовністю на шпори вуха. Тихо схлипнув, дозволив залишити повідомлення. І в кімнату влився незнайомий жіночий голос. Спокійний і глибокий, як тепле море, але водночас обачно відчужений. Доброго вечора, Маргарита Олександрівна. Мене звати Єва Радковська. Ми не знайомі, але ваш фавн справив на мене приємне враження. Тому мені хотілося б виправити цю помилку. Якщо ваша ласка, зателефонуйте за моїм домашнім номером. Він є в довіднику. До побачення. Маргосподивом, дослухала повідомлення. «Не схоже на ультиматум від обурених бібліофілів», мовила вона. «Голос нормальної інтелігентної особи жіночої статі. Але ж жіночої? Чому жіночої? Хай йому грець!» Її відображення у дзеркалі знизало плечима. Втім, і за це треба випити. Марго підійшла до бару, і, відчинивши блискучі лаковані дверцята, витягла пляшку червоного вина і запилену склянку, у якій за мить захлюпалася липка червона рідина, гіркувата солодко на смак. «Ну за вас, пані!» – промовила Марго і, ковтнувши, поставила склянку на стіл, одразу ж забувши про її існування в приймальні озвався настінний годинник. Марго машинально оглянула на зап'ясток, невдоволено хмикнула і заходилася вдягатися. З танцювальної зали